akhafu alaikum adhab yawmin adhim tulibbal kanahu kwa kaumu yake na akasema ey ni kaum yangu muabuduni mwenyezi mungu nyinyi hamna mungu ila yeye hakika mimi nakukofieni adhabu ya siku iliyokuu qala almala min qawmihi inna lanaraka fi dalalin mubi wale watukufu katika kaumu yake wakasema hakika sisi tunakuona wewe umo katika upotofu ulio dhahiri. Kala ya qaumi laysa bi dhalalatin walakinni rasulun mir rabbil alamin akasema enyi watu wangu mimi simu katika upotofu lakini mimi ni mtume nitokaye kwa Mola mlezi wa viumbe vyote. Uballighukum risalati Rabbi wa ansahulakum wa a'lamu min Allahima la ta'lamun. Ta na ujumbe wa Mola mlezi wangu na ninakunasihini na ninayajua kwa Mwenyezi Mungu msiyajua nyinyi. Aw ajibtum an ja akum dhikrun min ala rajulin minkum liyunzirakum walitattaqu walallakum turhamun ye yeah, mnastaajabu kukujieni mawaidha inayotoka kwa mola mlezi wenu kwa njia ya mtu alieni mmoja katika nyinyi ili ya kuonyeni na ili mumche mungu na ili mpate ku fakazzabūhu fa anjaynāhu walladhīna ma'ahū fil fulki wa aghraqnalladhīna kazzabū bi āyātinā innahum kānū qauman 'amīn bāsi wal yamkanūsha nasi tukamokoa yeye na waliokua pamoja naye katika jahazi na tukawazamisha wale waliokanusha ishara zetu Hakika walikuwa watu vipofu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. la ilaha ila Allah. Washirikina wakafanya hinda na wakaikanusha haki ilipowajia kwa hoja za kukata zisizopingika. Lakini huo ndiyo mtindo wa makafiri kwa manabii wao tangu zamani. Sisi nuhu kwa watu wake aliotokana nao naye akawakumbusha kuwa yeye ni mmoja wao enyi watu wangu mwabuduni Mwenyezi Mungu mtukufu peke yake kwani nyinyi hamna Mungu asiyekuwa huyo namjue kuwa kutakuwepo kufufuliwa na kuhisabiwa. siku ya kiyama na hiyo ni siku adhimu mimi nakuhofieni siku hiyo msije mkapata adhabu kali kweli Wakasema waliwaheshimiwa wao watu wa mbele mbele na uongozi katika wao wakaojibu ile wake wa tauhidi na siku ya akhera hakika sisi tunakuona wewe uko mbali kabisa na iyo haki Nuhu wakawambia kukataa yale waliomsingizia mimi sina upotofu kama mnavyodai lakini mimi ni mtume nilitoka kwa muumba wa viumbe vyote basi hayumkini awe mbali na haki na mimi katika huu wito wa haki, mshike tauhidi na kuamini siku ya mwisho. Nafikisha ujumbe alionituma Mwenyezi Mungu na umfuate hukumu za Mwenyezi Mungu ambazo ndizo zinazomsilihi mwanadamu. Na mimi nakupeni nasaha ya kweli itokayo kwenye moyo wangu ulio safi. Na Mwenyezi Mungu amenifunza mambo ambayo nyinyi hamyajui. Mnanizulia kuwa nimepotea na kuwa nipo mbali na haki. Na mna kukujieni kumbusho kutokana na Mwenyezi Mungu aliyekuumbeni kwa ulimi wa mtu aliyekuja kwenu kukonyeeni adhabu pindi mkikanusha na akakuiteni mwende kufuata uongoofu na kutengeza nyoyo na kujiepusha na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu mtukufu wapotaraji muwe katika rehema ya Mwenyezi Mungu mtukufu duniani na akhera haifai kwa mnastaajabu namna kanusha juu ya kuwepo hoja zenye kuthibitisha utume huu lakini wao juu ya hoja hizo zilizowazi wengi wao hawakuamini bali walimkanusha kwa hivyo tuko wateremshia adhabu ya kuwazamisha katika maji na tuko waokoa wale waliowaamini katika jahazi aliyounda kwa kuongozwa nasi na wakazama wale juu ya kuwepo hoja zilizowazi Nao wakafanya inda wakawa haki kwa kuwa walipofuka wasiyone